Jabur 125 dari ayat 1 sampai 5 Nyanyan jara, Mereka yang menyandarkan kepercayaan kepada Tuhan seperti Bukit Sion yang tidak dapat diganjak dan tetap selama-lamanya Sebagaimana Gunung Ganang mengelilingi Betul Mekadis Begitulah Tuhan mengelilingi umatnya dari sekarang untuk selama-lamanya kerana kejeliman tidak akan bertakhta di tanah yang diperuntukkan bagi orang yang benar, supaya orang yang benar tidak tergoda melakukan dosa. Buatlah kebaikan, ya Tuhan, kepada mereka yang baik dan kepada mereka yang tulus, bagi mereka yang berpaling kepada cara yang penuh tipu daya. Tuhan akan membawa mereka pergi bersama orang yang melakukan dosa. Sejahteralah Israel dua puluh